السلام عليك يا, يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والقانتين والقانثاتِ والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابِرينَ والصابات والخاشعين والخاشِعَاتِ والمُتَصدّقين والمتصدّقات والصائمين وَصائماتِ والحافظينَ فرُوجَهُ والحافظات. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Sadak Allah U ime Allah samilosnok samilosnok Muslimanima i Muslimankama Viernicima i Viernicama I poslušným uškarcima i poslušným ženama I iskreným uškarcima i iskreným ženama I strpljavým uškarcima i strpljavým ženama I poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koje poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stid koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koji često spomnio Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i, i veliku nagradu pripremio. Isto mi je reka uzvišeni Allah. Euzubu billahi na shaitan irajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala seyyidina unabinina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajba'in. Allahumma na illa la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yansuna wa anzilna liman 'allamtana wazidna 'ilman gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima salavat salam njegovom omljeniku Muhammed časno i plemenitoj porodic i vrlim Gospodara molimo da nas pouči korisnom znanjem i da nas počasti iz milosti svoje da se na najbolji mogući način koristimo. Onim čemu nas je on poučio, amin. Draga braćo i poštovane sestre, i dalje se družimo sa sahivom imama Buharije, Hadiskom zbirkom koju je za nas repremio i sabrao znameniti učenjak Hadisa, Imam Hadisa, Hafiz Hadisa, ima Buharije. Kako smo to uobičajali ovaj put, ćemo kogod da, jer učimo se da poštujemo, kogod učini nešto dobro da to poštujemo. Vjernike vjernik je takav i vjernica da poštuju svako dobro koje neko uči, jer ne zavide na tome, nego priželjku da i oni sami urade to. I zato smo mi uobičajali da prije nego što počnemo sa čitanjem hadisa da proučimo fatigu da se sjetimo dobom imama bohari. I ovaj put ćemo to učiti tako voda. uvijek smo u poglavu, odnosno u knjezi koja govori o tejemumu. Tejemum je zamjena za abdest kada nemamo na raspolaganju vodu, tada nam je gospodar iz milosti svoje dao alternativu, dao nam je zamjenu za, za abdest. I zanimljivo je to da upravo hadijskoj me vodi evo godinama već vezano za rad Inače, sa svojom braćom i sestrama, sa muslimanima i muslimankama, generalno, je upravo hadis koji govori o tejemom. Naravno, on govori na jedan specifičan način. I oni koji su ranije bili sa nama sjećaju se možda tog hadisa. Oni koji nisu bili, dobro će biti zbog njih da ovo čuju. Jer vezano je za tejemom, a u isto vrijeme vezano je za nešto zbog čega smo mi, evo večeras, ovdje u tabačkom mešćini. Grupa ashaba, Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, da njegovoga života izašli su na jedno putovanje. Jedan od njih je imao ranu na glavi. Ta rana se otvarala. Zanočili su na putu i kada je ustao vidio je taj bolesni ashab, da je ustao džunut, da se mora kupati. Pitao je svoje prijatelje koji su bili sa njim, ashabi Resulullah sallallahu Pitao je, kaže, imam ranu na glavi, stalno se otvara krv, a ustao sam džunu Moram li se, moram li se okupati? Tada su oni kazali, moraš se okupati. On je na oštomu njihovog, jer sam nije znao. Postupio i tako, uzao je vodu, okupao se, bilo je hladno, rana se otvorila i on je zbog toga preselio. Došli su kod Božije poslanika sallallahu alaihi ve i ispričali mu šta se desilo. Rekli su Allahov poslanice, mi smo bili na putu. Jedan od naših saputnika je bio bolestan, imao je ranu na glavi. Ustao je džunud, pitao nas je: "Moramo li se okupati?" Mi smo ukazali: "Moraš." Tada je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem čuo oni teške riječi. Kaže: "Preselio je zbog toga, umro je zbog toga." Kažu plemeniti ashabi da se Rasulullah tada strašno nasrdio. I vi svi znate da je kuranski ajet kojim njega gospodara opisuju u Kur'anu jeste "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", tedy je sam poslan kavmilu svim svijetovima. U tom trenutku je Resulullah, taj koji je milostin svim svijetovima, provučio do ovu rečima "Qataluhu qatalahum kaže do ubili ste ga vi, Allah vas poubija. Pa Dovoljno mi je bilo šta? Da uzme tajemno. Koliko je to značajno? I subhanallah, možda najviše u našem vremenu vidimo šta znači odsutno znanja. Kad te može i glavije koštat zato što je neko ko tvrdi da zna vjeru tebi je naputio na put koji nikakve veze sa vjerom nema. Čista strast, čisti prohtjev, ništa drugo. Samo odjeveno odjeveno u, u odjeću ruhovje. Stoga, na samom početku, imajte na umu da plemeniti jazhabi u poučavanju ljudi iza Božjeg poslanika, ta vina i sljedećih generacija, su to na jedan fenomenalan način radili. I možda je vodilja, zbog čega se sve ovo dešava, hvala gospodaru, već godinama, jeste da naučimo, da naučimo kako ne Bog ne bi napravili potez koji će me koštat da izgubim. Ne želim ni dunjaluk da izgubim, želim da dobijem dunjaluk ja ali ako biram između Dunjaluka i Ahireta, ja biram Ahiret, ostavljam Dunjalu. Vjernik i vjernica uče da bi dobili Dunjaluk i Ahiret, Al kad moraju da biraju, onda odabiru ono što je kod gospoda. Danas sam čitao isto hadis jedan, odnosno predanje Ibn Abbasu, jednom velikom ashabu, učenjaku, je došao čovjek. Šta znači neznanje? Kaže, došao je kod njega i kaže, rekao je, znaš, Ibn Abbas, ja sam svoju ženu pustio sto puta, kaže. Imam li, kaže, kakvo rješenje za meni? Rekao je, pušte nas šta? 100 puta. I vi znate da u šarijatu postoji tačno pravila. Kada dolazi do razvoda braka, kako dolazi do razvoda braka? Da to mora biti u periodu čistoći, koji dolazi odmah nakon hajza menstruacije. Da žena mora biti u normalnom stanju, ne može, ne može biti osoba. Znači, moraju se ispuniti uvjet. I pušta se i razvodi se jedan put, pa ako žele pomirje se, pa se može još jedan put razvesti, to je onda dva puta. Treći put kad se razvedu, šta nema više? Između njih dva i ne može doći do braka, dokle le god sa ona ne uda i ne živi bračni život sa svojim mužem i onda tek posle, ako bi se ona razvela ili muž preselio, taj ima pravo da se, se ponovo uda za to čovjek. Sad pita Ibn Abbas, čovjek kaže, evo to je ne da... nakon Resulu Laha kratak vremenski period, Šta znači ljudski prohtjev, ljudska strast, srđba? Uzijela ga srđba on kazao ženi, pušte nas šta? Sto puta! Kaže njemu Ibn Abbas, ti si, kaže, što se tebe tiče, ti si tri put pustio ženu. Znači ona ti je više, ne može ti nikako biti hanom. A ovo 97 puta je puno zbiljnije od, od ovoga tri puta. Šta je bilo? Kaže, 97 puta se poigravo sa Allahovom knjigom jer nas je gospodar naučio kako dolazi ako već mora da dođe do razvoda braka. To je teško. Ti se poigravaš sa Allahovom knjigom, poigravaš se sa vjerom, poigravaš se sa onim što je gospodar I stoga možda je jedan od glavnih razloga što trebamo mi stalno učiti, stalno saznavati, stalno pitati kada ne znamo. Jeste upravo to. Da ne do Bog ne upadnjemo. Ili u ovaj prvi hadis ubili su ga, Allah nije ubio. Ili u ovaj drugi kaže 97 puta Sisse po igrao sa Allahovom mu kniku. Drugog u knjizi o tejemu nosi nas naslov Babu iza lam yajid ma'an wala turaba. Kada ne nađe vode niti zemlje. Subhanallah, vi znate, spominjao smo nekoliko puta da Imam Buharija kazao ovim naslovom puno toga. On nam na neki način izvodi propise iz iz ovoga i iz samoga naslova. Ima hadis koji dolazi nakon toga, međutim, Imam Buharija hoće na početku da nam kaže, kaže, kada ne bi pronašao, kaže, niti vodu, niti niti zemlju. Znači, da uzmete jemu. Još jedna stvar, i ovo je vrlo bitno. Imam Buharija kaže, ako ne pronađe, šta bi to trebalo podrazumijevat, braće i sestre? Podrazumijevalo bi da traži. I zaista, jedan od glavnijih problema danas, u svemu jeste, Što mi budemo poraženi prije nego što izađemo na Mejda. Ne izađemo uopšte, ne, ne krenemo da tražimo rješenje. Vidimo neki problem, dešava se problem oko nas, kažemo šta mogu, ne, ne mogu ništa. I tada te je neprijatelj porazio, a nisi mu ni izašao na Mejda. To je najopastije što se može desiti. Zamisli koliko je šetan ja, kad te ubijedi, ne uzubila. A znate da je, da je traženje oprosta od Allah, jedan od glavnijih, Glavni koraka na putu ka Allah, šetan te ubijedi da je tvoj grijeh veći od Allahove milosti. Il šetan te ubijedi da je fakultet teži od onih kapaciteta koje je tebi Allah dao? Pa i drugi su ga završili. Jel šetan te ubijedi da je na u ljudskim rukama, nije, nije kod gospodara. I zato ovaj naslov imama Buharije nam govori koliko je značajno tražiti. Hadis je 336. i kaže... اما بوعد يحدثنا زكريا ابن يحيى رنيمو نامي زكريا بن قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رنيمو الله بن نمير و هشام بن عروه od niego baba Hazrat Urwa ibn Zubayr od من اسماء من اسماء ابتلاله فهلكت ليس سيتشاتكو Upravo je prvi hadis koji govori o tajemomu hadisu kojem se isto spominje ova priča. Kaže da je Hazreti Aisha posodila ogrlicu od svoje sestre Hazreti Esmi. Subhanallah, ta jednostavnost u muslimanskom društvu, kako vrijeme prolazi, i meni se čini da mi sve postajemo komplikovani. Evo ovdje prije 150 godina, kad vam reko šta je bilo u muslimanskim kućama, nećete se mogli načuti. Svaka i mučnija muslimanska kuća je imala ruho, koje se zvalo ruho za mladu. I to nije bilo za ni. nego da mogu posuditi onim siromašnim i skromnim porodcama kada oni udaju svoju mladu, da se ona može lijepo obući kada izlazi iz svoje kuće. Jednostavnost. Bez ikakvog tereta, bez išta. Rješava jedan problem, pomaže ljudima da društveno budu, je, Znam se, ne može ona sve priušta, volila bi da izađe. I iz svoje kuće je lijepo, odjevena u lijepo ruho. Tako je Hazreti. A iša posudila od svoje sestre Esme Ogrlicu. Još jedan detalj. Nadimak Hazreti A iša je bio kako, kaže, majka Abdullahova. A nije imala djece. Zašto? Hazreti Esma je imala sina Abdullahova. I onda je zvala se ovaj, po slome, jel, sestriću. I da znate, nakon majki od ženskih osoba, naravno nana, majka nana, nakon majke nane, prva osoba kao dolazi Onaj čovjek po pitanju dobročinstva je ko? Tetka. Sestra. Majčina sest Prema njoj posebno čovjek treba imati. Kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tetka ti je, kaže komaj, komati. Kaže, fe heleket, pa se izbubla ta oglica. Fe ba'a sallallahu alaihi wa sallam, ređulen, fe Pa je resulullah sallallahu alayhi ve sellem poslao jednog čovjeka pa je onju našao. Sjećate al da su prvom hadis nam opisano što se sve dešavalo. Da su tražili, tražili, tražili, tražili, nisu naš. Tek kada su krenuli taj čovjek našao gdje ispod devlje koja je sjetla. Sve vrijeme su tražili, okon nisu je mogli naći. Allah dao da se zaustavi, da za se zaustavit. Šta se dešava? Fe edereku salatu za ko ih je na vas. Wa laysat ma huma, niš sasom ponijeli vodu. Fa sallu pa su klanjali, pa su obavili namaz. Fešeka zalike ila Rasulillahi, fešukije zalike ila Rasulillahi, sallallahu alaihi wa sallam, pa su se požalili Božijem poslaniku na to, da nemaju vodini. Sjećate li su prvom hadisu, kaže se, došli su kod Hazreti, Ebu Bekra, radi Allahom i rekli, gledaj, tvoja čerka je iša, jel, izgubila je, kaže, ogrlicu, i zbog njene ogrlici mi smo sada ovdje, niti možemo na vas niti imamo vodjenit, I subhanala je došao je Hazreti Ebu u Bekru, sjeća li se? Pa je opo, ružio svoju kćerku, pa kaže, pa me babo pritisnuo, a Resulullah bio u njenom, njenom krilu. Spavao, kaže, nisam se, trpila sam vol, nisam se pomicala, babo me pritišće. Ka gledaj ona šta si uradila, gledaj šta si uradila. I ka, čak sjeća li se šta, šta je rekla Hazreti Ebu? ko se sjeća? Ka sjeća se šta je rekla u svojme bavi? Rekla, je li rekla, ba... rekao mi je, ne, ne pa je moj babo rekao ono što je Allah ti odom kaže. Pa je Ebu Bekr rekao, jest. Pa je Ebu Bekr rekao ono što je, što je rekao. Uopće neće da kada, babo ružio. Jest ružio, ali moj babo. Ne diraj, to je između meni i njeg. Ne mješaj se. I Subhanallah, šta se dešava? Žali se, pa je kaže Ta enzel Allahu ajeta tajemu. Pa Allah objavio ajet koji dozvoljava tajemu, dozvoljava muslimanima da imaju zamjen, kad nemate vode. I, to vam je najbolji. Pokazatelj, ako se sjećate, tu smo hvala gospodaru puno puta govorili. Šta je smisao namaza? Kad te neko pita zašto namaz obavljaš? Šta ćeš mu kazati? Da se, da se sjećaš gospodaru. Da, da nije to smisao, da ne može, kako ću zamijeniti, ne može. je Tajemom samo govori da se ti pripremaš. Onako kako bi se da imaš vodi, pripremo abdestop. Tako se priprema šta? Tajemom. A suština namaza je šta? da se sjetimo, gospodar. Zamolio bih vas malo naprijed da se pomaknemo, da naša broća i sestre mogu ući sa vrata. Da, dakle, gospodar je tada objavio ajet koji govori o, o temu. Tatlale Usaid ibn Hudayr, pa jedan od ashabara Rasulullah s.a.v. iz plemena Evs, spominjao svoj njega njegovu biografiju. Jedan od velikana, veliki bio, vitezi, odvažan čovjek, česti čovjek, Pa je ovaj Usaid došao i kazao, a iši. I Subhanallah, ovo hoću da zapamtim. Jedna od najljepših lekcija u životu Muhamada, sallallahu alayhi wa sallam, meni je lekcija Tajfa. Kada Resulullah u Merke zove, nema odgovora. Onda odlazi u Tajf. Tajf je koliko udaljen? od 50 km od prilike. 100 km. 50 ili 100? Je li 50? Ne 50 km od vilke u Bane, barem ja toliko znam, možda, možda neko zna da je više, nek provjeri, ima gogle, eh, i, odmah, Tajif me, odmah skon tada 50 -ta km, kažu 50 km, zašto, zanimljivo, i to ćemo spomenuti, što je 50 km? Odlazi Resulullah u Tajif, gledajte, Hazretija išuje za Bolo, babo je kori zbog nečega što je uradila, zagubla je nešto i to je bio razlog da muslimani ostanu tu, i koji je babo, i ruži je babo, pritišće babo. Allah da ide da dolazi ovaj Usayd ibn Hudair. Dolazi iši i kaže: "Jazakillahu khaira." Allah ti sva dobro da. Naći nakon jedne jednog prijekora, ukora, jedne teške situacije. Vanja čut to. Vanja čuda te babo tvoj ruži i ne samo zna Aisha da svi znaju da babonju sa druži. Jer su se požalili babinjenu. Problem je to, čovječe. Što kaže jedan volio bi 1000 puta uzeznu propast nego da on to zna. Kaže, Boži poslanik, s.a.v., stidi se Allaha onako kako se stidi iš čestitog čovjeka. Jer ako se tebe ne stidi ima ti čestitica, kako ću se stiditi, gospodar? Kaže, Allah ti svako dobro dao. Gledaj šta se dešava. Fe wallahi, tako mi Allaha, kaže Hazreti Usaid, ma nezale bih hi emrun, nije se deslo tebi nešto. Gledaj, tebi ja iš. Tek rehinahu, a ti to prezireš tebi mrsko, jer... Zakomplikovala je se stvare. Ovidiš, vojska stala ih. Illa dja'alallahu dhalike leki walil muslimine fihi hajra. A da Allah je dao u tome i za tebe i za muslimane dobro. Sad, zašto se sam o taj? Ovo je sunnetullahi filkeun. To nazivaju zakonitost koju je Allah dao u kosmosu. I ako dobro pogleda svoj život, Allah ti je dao to sigurno nekoliko puta. Možda nisi primijetio, možda jesi, možda nisi primijetila, možda jesi. Kad je Resulah otišao u tajfu, podplatili su dječicu i one malo umne tamo da gađaju Božijeg poslanika, kamenjem ga gađali, razgili mu glavu, raskrvavili mu noge. Teška stvar, prizor koji boli, boli čovjeka kamo li kad znaš misiju koju Božijeg poslanika ima. Kamenovan, znači Božijeg poslanika kamenovan u tom tajfu. Zaklonio se za jedan zid zajedno sa zedom, sa slugom i kaže... Zed mu pomaže da se osvježe Kad neki mladić tu, Ada se zove On je kao baštovan, čuva baštu Palme Ona obrađuje zemlju i tako Bere plogar I kaže, onim im daje da se oni okripe I kaže, odakle? Pita Resula tog dječaka, mladića Kaže, odakle s tim mladiću? Pa kaže, ja sam iz Nineve Kaže, iz Nineve To je u Graku, Mesopotamije Kaže, iz grada moga vrata Ko je Koj iz Nineve? Junus a.s. Pa kaže, a otkud ti znaš za Junus a.s. Pa kaže, ja sam Boži poslanik. Između detalja, kada ga gađaju kamenjem i tog detalja u bašći, su minute ljudi. Kaže, hazreti se, gledam tog mladića svojim očima kako ljubi glavu Resul ruke Resul pada pred Resul i ljubi mu noge. I u je tada izvela pravilo. U svim teškim stvarima, ako si vjernik i vjernic u svim teškim stvarima, Allah će ti dat neku ljepotku i ću ti Onako kako je Hazret je išidao, teško, ukorena, babo ljud, dolazi u sed, kaže Allah te nagradio. Nije se tebi ništa deslo, što ti je teško, a da Allah tu nije dao muslimanima neku dobu. Isto tako je Rasulullah. E sada kada sam pitao koliko je Tajif udaljen, udaljen, pitao sam iz jednog prostog razloga, što vi znate kuranski ajit, men dža'e bil hasaneti, ko učini jedno dobro djelo dobije koliko nagrada da se to rostu. Azhabi su u to vjerovali, ko što ja vjerujem da ste bi predamno. Jedne prilike Hazreti Alija imao nešto u kući i tražio je prosijak to da dobi I Hazreti Fatima je valjda dala devet, ostala sebi jednu. I kaže, dolazi Hazreti Alija kuć, kaže, zdala Fatima, kaže jesam. A ona ostavila jedan djel. Nakon nekog vremena dolazi ljud sa 90. Kaže, Fatima mora da se zadržala jedan dvijek. <laughs> Zašto? Jed Allah da ja sam to radi Allaha Ja sam znao da će se meni vratiti. I čovjek koji je nešto dugo ovratio mi, deset puta onoliko koliko sam ja dao. Tajf je 50 km od prilike od Mekke. A Medina je od prilike 500 km. <laughs> Allah, dragi, dadne da Resulullah ide u Tajf, da dadne svoj maksimum, A onda mu se odazovu na drugoj strani. Odazovu se u Medini. Odazovu se u Tajfu. I Subhanallah uvijek u lemak kaže nemoj se ti bojati za Allah u vjeru. Allah nju nosi. Allah daje da imaju oni, da vjera ima noste. Samo je pitanje koga će Allah počastiti da se, da se ukrasi njim. Ovaj hadis Bože i poslanika sallallahu alaihi vselem ima nekoliko uputa. Ja ću vrlo kratko spomenuti. Prva stvar jeste da Uvijek, kako nas gospodar u Kur'an uči, wa asa wa možda nešto prezirete, a to je za vas dobro. Ja znam ljude koji su govorili nakon što im je težak ubitak u porodici bio, gdje su gotovo sa pamijeti sišli, kako mi kažemo. Nakon nekog vremena dolazi, ljudi kažu tako mi, Allah, ništa mi veći dar nije bio nego to. Jer da me Allah tada nije u fomenu. Ko zna, bili ja danas ovakav bio. Čovjek je jedan opersao u pluča, pušio je pun I kaže, dok su mu opersali dio pluča, su moral skroz ukloniti zbog duhana. I kaže, došli su mu ahbabi u boncu i rekao im je, slušajte ljudi, kad izađe im iz ove bonce, tako mi gospodara ja ću se sa duhanom razračunavati. Ne samo da ću ja prestat pušiti, nego ću reći, gledajte šta je meni napravi Međutimo, nikad iz bonce nizašao. Pluča nisu mogli izdržati tu operaciju i preseliti. Dakle, mi ne znamo u čemu je hajr za insan. Neka da ti Allah dadne da bi ti uzeo, a da ti uzme da bi ti dao. Prva stvar, evo ovdje, teška situacija. Muslimani čitava i nas je subhanala i ovo još jedan detalj. Muslimana uvijek je briga šta drugi muslimani i muslimanke, on je mu misle, aksu čest. Mene onaj nema veze sa namazom ne interesuje šta misli o meni. Naravno, ja mu neću činit zulu, a njegova ocjena o meni nije meni relevantna. On ne djeli moje vrijednosti. Ali ako musliman koji ide u džaniju kaže Kenan mi je rekao pa slagao. Kenan mi je obećao pa nije ispunio. Kenan mi je posudio, posudio sam u knjigu, nije mi je vratio. Posudio sam mu novac, nije mi je vratio. Vi znate kad je dženaza prošla kored Resulullah, pa su on joj lijepo rekli, šta je Resulullah rekao? I mora tako biti. Kažu šta mora biti džene. Prošla je druga dženaza, pa je Resulullah rekao i mora tako biti, odžene. Kaže, šta je? Kaže, mora vatra biti. Zato što ste loše, oni mu govorili. Tad Rasulullah rekao, vi ste, kaže, Allahovi svjedoci. Onaj u kom je vi svjedočite dobro, on je i kod Allaha dobar. <kuh> Onaj u kom je vi svjedočite loš, on je i kod Allaha loš. Zašto ovo govori? Ebu Bekr, <kuh> bitno je Ebu Bekr u šta muslimani? Šta muslimani misli u onome što je u njegovoj porodci bio? Dalje, Također, još jedan detalj. Žalba Resulullahu s.a.v. Uvijek je lijepo kada imaš neki problem da se posavjetuješ s onim ko ti može pomoći u rješavanju problema. Ulema nas uči, braćo i sestre, da se na probleme koje nam ljudi ne mogu pomoći da ih se riješimo, ne žalimo ljudima. Kažu, pametan se žali Allah, a budala se žali ljudima. Ako ti neko može pomoći, slobodno se njemu požal reci možeš mi pomoć da riješim problem ako mi ne možeš pomoć, ako ne znanja o tome što ću ti se žaliti, kao da kažem gledaj što je mene gospodar stavio na kušt. treća stvar kada neko učini dobro ili kada neko nešto muslimanima učini imaj toliko snage mi smo na početku proučili fatihu i svjetili se do ovom imama Buhari gledajte Hazreti Useida dolazi je Hazreti Iš i kaže Allah te nagradi Nije to, to je velika riječ. Ljudi tu, Allah je dragi i dao, subhanallah. Zašto Allah dao da ljudi vole, da ljudi vole da budu pohvaljeni? Kaže, da bi se stidili da učine ono zbog čega bi ih ljudi kudili. Allah hoće da mi držimo do sebi. Onaj kome je jedno ko uđe u tu fazu, da mu je svejedno gdje će ga ljudi vidjeti, šta će. Ta je totalno izgubio sebi. On je upao u fazu kad jedino dragi Allah može direktno intervenira da ga izvadi istog. Lijepo je. i pogotovo ako od toga imaju koristi, koristi drugi muslimani. Draga braćo i sestre, hazretja i i ono što se njoj desilo otoga su hajr i koristi mali muslimani. Prijeći čestitati nekom je reći mašala, dobru stvar si uradio. To je na neki način podsticaj čovjeku da još učiniti. Ne treba to učiniti sa nijetom da nekoga veličamo, nego sa nijetom i namjerom da nekom je priznamo ono dobro koje učinimo. Još jedna stvar na kraju i neću duljiti. Jedno pitanje mi je postavio jedan mladić u prodamci. Ono kaže, može li jedno brzinsko pitanje? To su najgora pitanje. Ono, na, brzinsko, pa ti ne znaš ni šta mu rekao, ni kako mu rekao. Ni za glavu, ni za riječ. Ima nekada mi zanemarimo neke stvari 20-30 godina, onda na umpad nekako bi dobro bilo da ih promijenimo. Jedna od najljepših rečenica koju sam u životu pročitao, kaže, kad su babo i sin ili babo i čerka pričali, Pa kaže, babo, koliko ti meni valio? Kaže, valio sam ti kćeri, jel, sine, kaže, na, na, na 20 godina prije nego što se ti, onaj, rodio ili rodilo? Kaže, kako? Pa kaže, ja sam gledao dok sam ja odrastao da budem česti čovjek. I gledao sam kad sam se ženio da sa mnom u braku uđe česti ta osoba. <laughs> Tako da sam ti valio prije ne, jel, u periodu kada tebe nema, kako to kod nas kaže u kolokvijalno ni u planu. Evo, ovaj, meni kaže brzinsko, jedno pitanje i to je zapuštene stvari, onda na brzinu da riješimo što? Ma ima, kaže, kafetin, ima analgin, kaže, spucaj, on može riješiti jednom, dva 3 tri put, pet puta, deset puta, nakon dvacijetog puta, ogugla organizam na to, onda trebaš povećava doze i onda imaš problem. Postaneš uovisniji go od tabletama. Zašto? Zato što nisi istio da rješavaš problem suštinski, nego na brzinu. I on je vjerovatno razočaran. I Subhanallah, takvu je rečencu, reku, kažem. Šta ovo, kaže, sa našim ponašanjem, ahlakom, nas, muslimane? Kaže, vlasi se, kaže, nemuslimanca ljepše od nas ponašanje. Sad zamislim brzinsko pita. <laughs> Jednom sam rekao, tako me na vratima, jedan brzinski majstor, ja kažem, počeo kudit bošnjake, vaki smo, naki smo, a kao, bogati, nisi ti bošnjaka, jesam, ne. Onda si ti taki. <laughs> I kažem, hvala. <laughs> Šta će reći? Ali ovo mi je, pošto je drugačije, drugačije čehre, morao sam drugačije reći. Ja kažem, da vjerujem u gospodara, bolje bi se ponašao. Pogledajte, mislim, Allah je otvorio, ja nisam ne ni razmišljio o Da vjerujem u gospoda Mogu li ja vjerovati odgovornost pred gospodarom? Da ću stati pred njegaj, da ću biti odgovornost i ponašat se kako ne treba. I zaista treba sebi postavljati pitanje, koliko ja vjerujem u gospodara. Znači, kaži, a ja, nikom je ne osporabio da vjerujem. a neko vjeruje 1%, a neko vjeruje 99%. Nema, savršenstvo je Allahovo. Koliko vjerujemo, i tu bih vas zamolio, molim vas. Ono što ljudi najviše od nas vidi, jeste naše ponašanje. Zato je Resulullah kaže, garantujem mjesto na najuzvišenijem dijelu dženneta. Onome ko popravi svoje ponašanje. Popravajte, vjerujte, prvo što ljudi od nas vidi, meni je čast Kada mi dođu mladi ljudi kažu, bio sam tu i tu odnosu sa nemuslimanima, znači s ljudima koji ne dijeli Ešhaduallahu, Ešhaduallahu, Ešhaduallahu, kaže, Boga mi poslala mi e-mail, ta žena s kojom smo radili, imala neki odnos, relaciju, kaže, hvala vam, zadivljen smo vašim korektnim odnosom. To, to je bolj, bolji poziv Allahu hiljadu puta, nebo da si hiljadu dersovao ili predavanje nekom je održao. Zato si praktično si pokazao svoju substancu. I Subhanallah, vi znate priču o žabi i škorpiji. Kad je škorpija htjela preko rijeke, a žaba je mogla, škorpija nije. I pa kaže, pre nje što je, ali obećaj da me nećeš, jel? Ubost. Pa kaže, kako ćete ubost? Kaže, ako te uvodim, i ti ja ćemo potoniti. Subhanallah, na pola puta škorpija ujede žaba. I kaže, sa toni. Žaba je, jer i toni je to nije, sad njegovim škorpija. Pa kaže, glupaće, znala si šta se desiti. Kaže, jače je od to. Karakter je jači od insan. Ali karakter se, pazite, on se formira. I zato smo ovdje. Zato smo u tabačkom. Da mijenjamo. Ja prvi da mijenjam svoj karakter. Da iz uda u dana, kako nas uči Resulullah, kaže, vjernik se neće zadovoljiti dobro. Stalno će činiti se više i više dobro. Dok kaže, ne uđe, s obje noge uđenete. Nema tu stojanja. Nema završi, to je proces. Gdje ima variabli, gdje ima Skog kova ima padom. Al vjernik i vjernica znaju da je to njihov put, gospodar. Ja bih vas zamolio da ne bi ne na takvu pitanje. Jer on mene ne pita o muslimanima koji nisu na namazu. On mene pita onim koji su na namazu. Jer je on iz džami izašao između namaza, kupuje nešto, kaže meni šta je ovo s našim, kaže ahlakom, šta je ovo s našim ponašan? Preispitivati koliko čvrsto vjerujemo u gospodara i braćo i sestre preispitivati kako se ponašamo. Ne možemo svojim ponašati. Ne možemo musliman. Ne možemo musliman i muslimanka. Nakon što vidi ova edeb, ovo ponašanje, braćo i sestre imaju tri edeba. Ja bih volio nekada da, da samo go... Edeb prema gospodaru. I to je najvitniji edeb. Imate edeb prema samome sebi. Prema samome sebi. Imate edeb prema stvorenjima. Ova tri edeba, ponašanja, norma, čovjek mora učiti. Edep sa Allahom dželežanu je da Pobolšavamo svoje ponašanje prema njegovim stvorenjima. I vjerujte, jedan od glavnijih razloga, evo što sam i ovdje, i što bih volio da se družimo i dalje, bez obzira da li bio ja ovdje, ali bio neko drugi, poboljšavati sebi. Ne smije se vjernik i vjernica, zastito, dobra, a nema, nema, dokle god, ne presaviš, ne uđeš u dženet, nema, dok le god je duša u tijel, valja raditi na sebi, valja sebi pobolšava. Valja, Izdana, udan, mol gospodara da budeš bolji. Da Allah preko nas ufuti ljude, bolje nam je. Na A gledajte, pita me čovjek musliman šta je, kaže, sa našim ponašanjem. Je to pitanje koje treba da se postaje? Kaže šta je o musliman i musliman kao u vragu, kaže, razvali se. Kaže, oni Allahu na seždu padaju, kaže, scena čitava, država čitava zna A musliman i musliman. Gdje je problem? Problem je u znanju Allahu kataluhu katalahumullah ubile su ga allah gnihovi moramo naučiti o to, šta gospodar od nas traži i koje je pravo drugih ljudi kod nas Onda tek tražite neka sva traži ja monih gospodar od nas sutam pomaganje ta uzvila inashita al-radjin bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayidina mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa wa basat gospodar naš počestina sa njemu nas podnist Gospodar, naša našoj prosti nam nije nemoj nas kasnim. Najvećim time nam molimo poznaj nas sa našim manama. Gospodar, pomoz nam da svoje mane popravimo. Gospodar, molimo te učini nas da budemo diskretnih robova tvojih. Gospodar, počasti naša srca da se tebi sjećaju. Gospodar, naš počasti naše ješke da tebi je spominjemo. Gospodar, molimo te najvećim imenom tvojim počasti nas i svakim djelom koje približava da. Gospodar, sačuvaj nas svaki svakoga djela koje približava dat. Gospodar, sačuvaj nas i naše porodice. Gospodar, sačuvaj nas i naš zemlji. Gospodav, najvećim te imenom molimo pomazi naše, našoj braći na svakome mjestu. Molimo te, gospodav, najvećim imenom tvojim da ustrajemo u svakom dobru kojeg činim. Da budemo ustrajeni sve dok naše noge ako tvojom milošću ne uđu u žernet. Smiluj se nama roditeljima našima, smiluj se prisutnim i odsutnim svim braćim i sestram. Molimo te, gospodaru, posebno da pomogne studenta i studentice naše. Subhana, rabike, rabiju, izate, ama, isfuno, assalamu, alam, alam, alam, alam, Salam عليke Ya Ya Rasul Allah